C'est doussou David la David Lanet dit dit glaleti mais tu te chez là quand il y va Est-ce que tu es chic tu t'ouvres Et tu vas sur toi elle va ici Bah il la con cette uss on chasse le corps eguerai comme bicard Bon c'est quand tous doussou Osiru so so so so trola saneta ikusi dugu djea eta alkola gazteak za rezahak gastete eriotza edonola agian piskat ein berri dira, saneta eta tatchola Zure itzak, Elisabet, ez dira bate abilak. Naizta bertsolariak ez, diren bat ere isilak. Zugioara zinaiditu zu orain plaza untan ezkilak. Egia da bai guzigu zioiek, zirela abantzu ila Nahas-mahas egi erran egiztute egitu, eh, astapainetik eh, gaiak meti, eh, jesak, abilanen, eh, ez zire meti egesak uvetako kanpoenetako, abilanen historiua ez dakitzer den. Gero azkena bai, lekorneko ikastolaren behi hori badakegu, azpaneko ohilarraaren eta behir horire bai, hola. Oza putzita baina, dira, piskabaki atzelaren entzien gibilian eta nituen denak entzuten, eh, hola. Zenez... Bon, uh... Bizeki hontza, gustatu gira... Jantzariak, biziki ederaak... eta... Enetako e garantzitzua dena da... Herri horiek elkartu baitira dena. Horten bai, or, bai intuani isa rikoak ere jantzariak... Lekondarrak, Makeharrak, Lurxotarrak... Hora hori gauza edera... Eta jo libertimenduko gaiak... Bon, piskate zautzen ditugu hemen... Bena bai... Hontza emanak izan dira... Herri hori eta Mani mak ekhanis. Uga nestu tege zurikondatu. Ez sutegi zurikondatu. Ez egia dira denak. Ta agian xikituko uteko nor rusa gasteori ek, e lingurebiltzen hemen. Ez galdera pausatzen ketaren. Ez du ez tunai baxatu ez bai. Ez ez Ez ez da Ez da beste. Ez da Ez da Ez da Ez da Ez da beste. Ez da beste. Ez da beste. Ez da Gina izan zu libertimenik? Es, es, es. Me alduden urtean eginean dut, bai, motibatu koniz, eta bai... Danzariet oz ertzil? Danzarieta. Eta, nola txemane itozu danzarieta? Ebe izzigarri unza eta... Polita. Oag tuzila berri bat bat zela? Ah ez. Egia? Bate nantza bat? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai... Bo! Jean-Michel! Allez-les, aïssou dougou, manifestat-ia Oui, oui. Bon, aïssou contre aïssaïdia Bon, aïssou dougou, du... Oui, oui, oui. Aïssou dougou, aïssou, aïssou, aïssou, Bon, bon, aïssou, dougou Ты думаешь да? Гойдиока нахтё. А наши система. Политиполики. А наши система. Политиполики. joka batak iraina ekan ta flashbola bota baina aktu duen zentzua, agian fojota bankuen babestea baita orain bojoka yeah! Bikaina! Bikaina, biztio gai potoloak ziren, ontsa erri egin dugu eta... Nungoa zira zu? Luzta ha! Unkia Bai, bai, unkia bai. Ena kihan zer ziren libertimenduak, makakoak eta alegronokoak utxe gindintuen, bainan gaur deskubritu dugu eta formula bikaina, harina eta... Zuntsa zen, momentu goxo bat pasatu dugu. Orso irringarria eta gero uh, gai, uh, bo, gai minbera batzu uh, tratatu dituzte, behar aski untsa hartxe mandudu. Nungu azira? Lekondarra. Gugan untsa ez zautu dituzu gaiak? Bai, bai, gai guziak, hauzo erritakoak ere ez zautu ditut. Pancho, Pancho. Canta, zun ditut o yuak, eta zenbat tentek plaza bete adute eguna gai potente aktsa edo oilarra ama zenbat nekek gflexologia piskat berkluke bisente <laughs> Siren, eta gaiak bat ziren eta internetzgegea zen Zinez zirtzilak ziren eta dantza politak ere, sohkuntzak eta bikainazan Eta maita Zu zirtzil? Bai, amikuziko zirtzila uh, Noiz duzute do Napolena igandeuntan. honetan? Uh, bai, eduden igandean orz, amashean Eta pressione pixkate mandiz zute? Bai, eta bai, zinez maila uh, goreza geute beraz uh, Joan engira gore egipikarretzerat Nik gaina, ni berdu horsho untzaina ta ut jende guztiak konten dela egun ta noba sigaso. Ni Richardi qua. Ah mais préchister odiane. Eh or mago, eskate, jada beldur dira hori. Orain. Ba eztenen i namiko le maila gora koasan. Luis da Richardi. Jaek a chuvé à reste. Est-à-bouché. Luis da Richardi. Eh or sailaren Atxik dizagun data, bau zute denbora beraz. Bai, bai, atxaluntan, hau gaito gira karraskan, eta gala, bisko. Bokit txatxo bat lehen bakirak, airean bakiaren aldeet! poi si. Passa conala. Quest'è già conala. là, via bene, Luca te verrò allora cara. Ne trovo tanti hotel. L'abitazione è mai là o c'è un albergo. Ti voglio dire che va là sta alla grande. Luigi Tibocchi veneriana da Luca, te inducente la recupera tu. Ciao ciao. Basta lei continuare a andar su te. Va che cara intacca che ti gustegme sala. Poi nahi ez zu etzazu gaur erran arazi beti erraiten dute ikusi ikasi beharrote dugu hoien mailara inoi autxi <risa> Bai fini fini azkenean eh, lau hilabeteko lana fini gau jeban dugu eta espero dugu jendeak eh, umbentu un hona pasaduela ta da, fresgiraduen urteko ere beste batera baiteko. Jendeak momentu ona meziek gozatu zizte? Mm, bai, bai, a, alere arribatu gira fiskat gozatzea eta seriosegoitearen arteko orekarena txikitzea Eta joan aski kontengira gutas gero, boa bistan dena a, gauza guztiak ez ziren perfektuak eta kontsiente gira baina, bo, espero 두고 ez lasse ora i Ez da frustrantea, ara, lau hilabetez uh, aritzea eta ara goiz batez uh, dena Bai, biziki eta harina izere aldo den uhtera egiten du edo ez ikusita imesteko lora pikuntela bota iza egitea ordu bat ez, ez untsa ez du e. untsa da, hola, iza momentutxo bat, itzordu bat ez dena utxe egin behar eta indar gehiago ebaiten diur eta guk ere, ustez e, e, mintsak gehiago ezertzen du Ezin duzute egin maskaradak bezala hiru hilabetez erri zerri eta ziak bort, hiru erri izatez, hiru erritan emanaldia. Foa egea gara hori pasatu izan hori pasatu izan horain haste buruak ditugu eta jaren beste zirtzinari ikustera. Horiek ere bergeu bizi dute eta ikusiko dugu, hala nola deklinatu duten ere, zirtzilismoa. Zirtzilismo